Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, نستعينو و نستغفرو و نؤمنو Wa a'udzu billahi min shururi wa min a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad bari wasallim ma ba'd. Auz billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusril illa allaziina aamanu wa 'amilus solihati wa dawasul haqqi wa waṣṣabrus shadaqallahu 'azhim. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid diini" wa kama qala sallallahu alaihi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah masih lagi beri kita kita melaksanakan kewajipan kepadanya dengan menunaikan solat asar secara berjemaah dan insya-Allah kita sambung sedikit lagi pengajian kita mengenai kitab peringatan tentang umur insan dan insya-Allah kita dah sampai ke muka surat muka surat 65 mentalkin si pesakit yang akan mati Bismillahirrahmanirrahim Apabila si pesakit itu mengalami sakit kuat dan telah ternyata tanda-tanda hampir ajalnya hendaklah anak isterinya dan kaum kerabatnya memerhatikan keadaannya jika kelihatan ada semacam putus asa atau perasaan takut dan bimbang daripadanya maka hendaklah mereka mengingatkan segala kebajikan dan kebaktiannya di waktu dahulu <tuh> ingatkan juga akan luasnya rahmat Tuhan dan keampunannya kepada orang-orang yang berdosa dan keman, kemaafannya terhadap orang orang yang cuai. Inilah amalan yang biasa dilakukan oleh para salafus salih. Terhadap orang-orang yang sedang menghadapi nazak. Moga-moga si pesakit yang sedang nazak itu akan merasa lega apabila mendengar ucapan. Ucapan sebuah itu. Jadi dituntut oleh kita lah kalau kita... Berada Dengan orang yang sedang Sakaratul maut Yang sedang menghadapi Sakaratul maut lah, Sama ada saudara kita ke Siapa-siapa je lah Maka kita di situ kita di, disuruh diperintahkan Untuk supaya kita Menceritakan tentang Kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh Yang sedang menghadapi Sakaratul maut tu lah. Maknanya kita memberi harapan Kepada dia jadi di dalam kehidupan ni ulama, kalau bagi tahu kita mesti ada harap dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita bahaskan sebelum ni kan. Tetapi ketika menghadapi kematian, ketika menghadapi kematian, harap tu sepatutnya melebihi daripada takut lah. Ha. Harap itu melebihi daripada takut. Pasal apa? <coughs> kalau ketika itu Takut yang melebihi sifat harap, maka dikhawatiri bahawa orang akan berputus asa. Maka syaitan ketika itu, iblis ketika itu, dia akan ambil kesempatan. Dia akan mengambil kesempatan untuk memesungkan akidah ataupun iman seseorang ketika dia sakatkan mahu tu. Maka di saat-saat itulah, maka dia berusaha sedaya upaya. Jadi kalau kita, ketika itu orang itu dia terlalu takut sehingga menyebabkan dia boleh berputus asa terhadap rahmat Allah, silap-silap. Dia akan terpengaruh dengan syaitan lah. ha. Jadi kita yang berada Di sisi mayat ketika itu Kita cerita segala kebaikan yang pernah dibuat Kita ceritakan InsyaAllah, kan. Contohnya kita cerita Imam, Imam Al-Ghazali pun Sebesar-besar ulama Allah subhanahu wa Terima amalan dia, ampunkan dosa dia Disebabkan pada satu ketika Dia ketika menulis kitab Dia lihat ada seekor lalat Sedang minum pada Da'wat dia ada seekor lalat hingga pada dakwat pen dia tu dan minum. Ketika dia nak halau lalat tu, tiba-tiba dia tak jadi halau. Dia kata biarlah lalat ni, minum apa salahnya dia nak. Kan, dia makhluk Allah juga. Jadi disebabkan amalan dia yang kecil itulah Maka diterima segala amalan dia dan diampunkan segala dosa dia. Jadi ketika orang nak mati ni, jangan kita takut-takutkan dia. Engkau habis lah, habislah. Masuk neraka lah. Tunggu je lah malaikat dalam kubur tu. Pelasan kau cukup-cukup. Dulu semua semayam, tanah nak semayam. Semua mengaji, tanah nak mengaji. Ha, sekejap lagi kau tahulah. Ha, pada muka. Ha, jangan. Kita kita bagi, kita akan hebatnya ataupun luasnya rahmat Allah subhanahuwataala Allah akan ampunkan dosa. Walau macam mana sekalipun setinggi gunung, setinggi langit pun. Dosa akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. kita beri dia harapan, ceritakan kebaikan-kebaikan dulu insya-Allah kau pernah buat ni, kau pernah buat tu, kau pernah sedekah ni, sedekah ni. Insya-Allah mudah-mudahan dengan amalan kau tu Allah ampunkan dosa. Jangan takut, jangan risau Allah tu Maha Maha luas rahmat berharap Berharaplah kepada Allah. Ha, kita ceritakan kebaikanlah. Ha jangan kita takut-takutkan ketika menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Adalah sangat dituntut sekali agar si pesakit itu ditalkinkan. Ya ini diajar dengan mengucap kalimah La Ilaha Illallah. Sebab ada sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Laktnu ma'utakum La Ilaha Illallah. Famankana akhiru kalamihi La Ilaha Illallah dah kalau jannah. Talkinkanlah orang-orang mati dengan orang-orang mati kamu dengan La Ilaha Illallah. Maka barang siapa yang mengakhiri hidupnya dengan ucapan La ilaha illallah nisya iya akan masuk syurga Jadi barang siapa yang akhir kalam dia ketika dia nak mati nanti Kalau dia percaya mengucapkan kalimah ni Maka ada satu ganjaran yang khusus untuk dia lah Tapi ini tak bermakna kalau orang tu dia mati Sebelum dia mati dia tak sempat mengucap misalnya kan Itu tak dia dia takkan dia takkan masuk syurga Tak semestinya Selagi dia itu orang beriman, semasa hidup dia dan dia mati itu, dia tidak men, melakukan syirik kepada Allah, maka walaupun dia tak sempat ucap kalimah la ilah ilah pun, dia akan selamat juga. Cuma nanti siapa yang dapat ucap kalimah tu bila dia di akhir kalam tu maka ada satu kelebihan yang khusus untuk dia. Ada jaminan lah, iaitu wajib syurga bagi dia. Jadi ada kelebihan yang tertentu. Jadi bagi orang-orang yang lidah dia sentiasa dipasahi dengan zikir Allah kan, Dia zikir la ilah Allah tu selalu Sewaktu dia sihat, waktu dia hidup tu Selalu dia berzikir la ilah ilah ilah kan ha, Ada orang dia mengambil wirik-wirik ha, daripada guru-guru dia Ataupun dia mendisiplin dengan diri dia lah. ha, Dia menetapkan Aku insyaAllah setiap hari seibu kali akan, aku akan berzikir la ilah sebab zikirlah Allah yang biasa ni kita kita tak perlulah dapat izin daripada mana-mana mana-mana apa ni guru misalnya boleh kita amalkan sendiri sebab apa yang memang diwaris apa di riwayatkan di dalam hadis-hadis nabi barang siapa yang memperbanyakkan lah Allah maka iman dia akan sentiasa menjadi baru nabi kata jadiddu imanakum perbaharuilah iman kamu jadiddu imanakum perbaharuilah iman kamu Wa dan sahabat tanya wa kaifa imanana macam mana kami nak memperbaharui iman kami ya Rasulullah Rasulullah menjawab qala aksiru min qawli la ilaha illallah perbanyakkan ucapan la ilaha illallah jadi tak perlu kita nak bayar dengan satu apa apa ni guru mursyid ke ataupun khalifah tarikat mana-mana ke baru kita nak zikir Uh, ulama bagi amalan-amalan kepada kita ni ada Dia ada beberapa jenis Satu dia panggil Apa ni Wazifah Wazifah ni mana-mana zikir yang diruayatkan Dalam hadis-hadis Nabi Di dalam fatidah amal misalnya kan Jadi kita boleh terus amalkan Itu dah memang Nabi ijazahkan kepada kita Kita boleh amalkan Tak perlu kita nak rujuk mana-mana guru lah Itu dia panggil wazifah Amalan harian Kita nak kita nak tetapkan diri kita InsyaAllah aku azam, aku niat, anak berzikir Apa ni? La ilahi Allah setiap hari 100 kali ke, 200 ke, 700 ke, 1000 ke, 10,000 ke ha, Jadi kita tetapkan lah Mungkin kita buat satu waktu Atau mungkin dua waktu, tiga waktu Ataupun setiap lepas solat kita 100, 100, 100 Jadi satu hari dah 500 Ataupun sebelum tidur 500 Jadi 1000 ha, Jadi tak rugilah Kita Sering ini, membasahi lidah kita dengan zikrullah. Terutamanya kalimah la ilahilallah itu kalimah yang paling afdal. Lah. Ha, jadi bila besok nak mati nanti. Bila orang talkin dengan kita kalimah la ilahilallah. Kita benda itu dah biasa. dah. Hari-hari 1000 kali. Hari-hari 10,000 kali. Hari-hari 100,000 kali kita ucap. InsyaAllah mudah. Ini satu hari pun <laughs> nak sebut la ilahilallah pun malas nak zikr. Tapi besok orang talqin kita kita pun susah nak sebut. Susah nak sebut. Ha. Jadi kita untuk mendapatkan kelebihan ni maka kita kena perbanyakkan semasa kita sihat, semasa kita muda kita perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Zikir ni senang je tengah bawa kereta, tengah masa, tengah baring, tengah buat apa saja kita boleh berzikir. Kan? Tak perlu kita nak pegang tasbih. itu semua itu adab dinilah yang terbaik. Kalau sebenarnya kita duduk dalam keadaan berwuduk, kita duduk menghadap kiblat, duduk tayyakhir, kan dengan keadaan berwuduk, dia menghadap kiblat, pegang tasbih, di tempat yang khusus Itu bagus Tapi tak bermakna Kalau kita sibuk Kita tak ada zikir. Sambil buat kereta boleh zikir Sambil kita masak boleh zikir Sambil kita buat apa sajalah Kan ha, Berzikir Jadi bila akhir kalam nanti Mudah untuk kita Mengucap kalimah la Ilaha illallah Setelah ia mengucapkannya dengan betul, tidaklah perlu diminta darinya untuk mengucapkannya lagi melainkan jika ia telah berkata yang lain barulah diulang lagi. Jadi bila kita dah talkin dengan dia diucaplah la ilaha illallah. cukuplah tu sudah. lagi cakap, dia ucap lagi, cakap lagi, lagi. Sekali dia cukup sudah, tapi lepas tu kalau dia bercakap benda lain misalnya kan, ah tu kita suruh dia ulang baliklah. Dan apa ni? Ada setengah lama kata kalau dia susah sangat nak sebut, suruh dia sebut Allah cukup. Allah, Allah, Allah sebab takut nanti la ilah mati <laughs> baru sebaru kan la ilah dia Tuhan dia pun mati ha. tapi biasanya tak adalah macam tu biasanya kalau orang tu dah, dah dimudahkan oleh Allah untuk mengucap tu dia akan mengucap lah ha. tapi kalau macam lidah dia beras sebab waktu sakatul ma'at tu bukan macam kita sihat biasa ni lain keadaan dia ha. pada waktu tu syaitan akan datang ya, ha? syaitan akan datang dengan bawa ciri emas Syaitan akan datang bawa ceret emas Dalam tu ada air kencing dia Sebab orang yang mati ni Biasanya dia akan diserang oleh perasaan haus Yang amat sangat Sehingga dia rasakan Kalaulah seluruh tujuh lautan dunia ni Dia minum pun tak hilang haus dia Jadi Syaitan kata kau minum air ni Air aku ni seteguk je insyaAllah Hilang haus ni kau. Ini air special ni ha, Air kencing dia ha, Kalau kita minum habis dia takkan dapat mengucap dia syaitan akan datang waktu tu last minute punya dia nak dia nak ajak kita join dia dalam neraka sama lamanya kan. Ha, jadi keadaan orang-orang sakaratul maut orang azab ni lain. Malainkan kalau memang kehidupan dia penuh dengan dengan keimanan dengan amal yang soleh jadi dia tak ada masalah. Dia tak akan ada masalah ketika dia nak mati. Orang-orang ha. yang mati mengejut ni Biasanya orang-orang yang soleh ni dia akan mati dalam keadaan yang baik. Hmm. Nabi dah sebab dia kata kamu akan mati mengikut kebiasaan hidup kamu. Hmm. Kita tengoklah siapa siapa yang mati itu. Apa? Fast -furious. Siapa tu? <laughs> yang pelakon cerita kereta tu kan, mati pun dalam keadaan accident. Pasal apa memang kehidupan dia dok dok buat meletu je, dia mati begitu lah. Kan? Orang apatah nama dia ha. Lalu baca Yahoo banyak keluar tu kan Jadi kalau kita Dalam kehidupan kita Kita sibuk dengan ilmu Sibuk dengan dakwah Sibuk dengan zikir Quran Kita kan mati pun dengan keadaan Sainal Osman Dia ni banyak baca Quran Dan dia mati pun dalam keadaan Tengah baca Quran Ha, Kalau orang sampai tidur mati Kalau sebelum dia tidur tu Dia amalkan adab tidur Selamat lah dia Allahumma bismikah mutu wahya Dia pun jalan terus ha. Maknanya dia mati pun dengan Mengucapkan doa lah. baguslah. Biasanya orang yang mati terkejut-terkejut ni pasal apa, memang kehidupan dia terkejut-terkejut ha. Sebab tu dia mati terkejut-terkejut Biasanya orang yang mati ni Dia dah tahu bila dia nak mati Dan pada hari dia nak mati tu Dia akan bersedia dah Biasanya lah orang-orang yang salih Orang yang taqwa ni, dia tahu dah bila dia nak mati dah jadi hari kematian dia tu pun dia dah tunggu dah Dia dah siapkan kain kapan Banyaklah lah cerita Imam Ghazali sendiri Pada hari kematian tu dia dah siapkan lah Dia dah beli kain kapan dia dah pesan lah aku mati kau tanam dengan kain ni, dengan ni Kemudian bila hari di Malaikat Israel datang tu Dia dah Waalaikumsalam Dia dah jawab salam Maksudnya Malaikat akan datang pergi salam ready? Dia akan jawab Dia pun ready Jadi orang yang biasanya Salih ni dia sebab apa? Sebab dia memang menanti-nantikan sangat kematian. Dia menanti-nantikan sangat kematian. Dan bila kematian itu dah sampai. Maka dia akan dia akan dapat merasakan. Ini orang yang takut mati ni. Takut mati. Dia tak nak mati. Dia mati terkejut-terkejut. Biasanya. Sebaliknya dibacakan surah Yasin. Surah yang penuh berkat itu sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Iqra'u ala mautakum surata Yasin. Bacalah kata orang mati kamu surah Yasin. Dikatakan membaca Yasin itu akan memudahkan roh keluar dari jasad. Mati itu adalah kesusahan dan sakarat. Ada kalinya mudah dan ada kalinya berat atas setengah-setengah kaum mukminin. Tetapi ada yang diriwayatkan daripada malakul maut. Alayhi salam bahawasanya ia berkata sesungguhnya aku sentiasa berlemah lembut dan beringan-ringan terhadap setiap orang mu'min. Ada kalanya dalam ketika menghadapi maut muncul berbagai-bagai fitnah dan ujian. Moga-moga dijauhi Allah semua itu. Sebab itulah orang-orang yang hadir ketika itu sebaiknya memperbanyak membaca Al-Quran dan hadis-hadis yang mencela dunia. Tersebut di dalam asar bahawasanya. Asar ni setengah ulama kata-kata sahabat. Dia Hadis katakan Nabi kalau Asar ni kata-kata sahabat. Bahawa syaitan yang terkutuk itu amat hampir sekali kepada seseorang hamba Allah pada waktu ia sedang menghadapi maut. Kerana syaitan yang terkutuk itu tidak mahu terlepas peluang untuk memfitnahinya. Untuk penilah fitnah ni mananya mengujinya akan tetapi dia hanya berkuasa atas orang-orang yang mengikut telunjuknya sahaja sesuai dengan firman Allah Subhanahu SWT innama sultanuhu alallazina yatawallawunahu annah ayat seratus, hanyalah kekuasaannya terhadap orang-orang yang mengambilnya menjadi pemimpin maksudnya, kalau di dunia dulu dia memang suka ikut cakap syaitan, mudah terpengaruh dengan bisikan-bisikan syaitan maka ketika dia keter maul pun dia akan mudah terpengaruh dengan bisikan syaitan tapi kalau ketika hidup dia dia sentiasa lawan syaitan sentiasa tidak tunduk kepada syaitan maksudnya tidak apa, tidak berbuang maksiat lah maknanya dia menghalang segala keinginan-keinginan nafsu-nafsu yang membawa kepada maksiat kepada Allah maka di akhir hidup hayat dia pun dia akan mudah untuk menepis bisikan-bisikan syaitan ada pun orang yang beriman yang ini orang mu'min mengenainya Allah Ta'ala telah berfirman Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawlis-sabit <Sessizuk> bilqawli sabiti fi hayatid-dunya wa fil-akhirah wa yudhillullahu adh wa yaf'alullahu ma yasha Ibrahim ayat 27 Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan kedudukan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh qawlus-sabit ini Ibn Abbas terjemahkan dengan kalimah la ilaha illallah jadi Qaulul Sabi itu perkataan yang teguh itu Ibn Abbas tafsirkan adalah kalimah la ilahilallah. Dalam kehidupan dunia dan pada hari akhirat. Dan Tuhan membiarkan sesat orang-orang yang bersalah dan dia berbuat sebarang kehendaknya. Jadi kalau kita nak mati dalam keadaan yang baik, yang khusnul khatimah. Maka kita kena hidup dalam keadaan yang baiklah. lah. Ha. Kita akan dimatikan mengikut keadaan hidup kita lah. Hmm. Dalam hadis Nabi banyak tu, Innaqum latamu tu nakamatan, namun, hmm. semua tu bahasa tu nakamat, tasyakizul. Kamu akan dimatikan semasa kamu tidur dan kemudian kamu akan dibangkitkan semula sebelumnya kamu bangkit dari tidur. Maknanya mati ni. macam kita tidur lah, cuma kita tidur tak sakit apa-apa, tapi mati ni dia punya kesakitan dia. Setiap orang akan merasai kesakitan maut dan tidak ada kesakitan yang lebih sakit daripada kesakitan maut. Segala jenis penyakit di dunia ni kalau dibandingkan dengan kesakitan maut, maka tidak ada dikumpulkan segala jenis kesakitan. Di dunia nak dibandingkan dengan sakit sakaratul maut, sakit sakaratul maut tu lebih sakit lagi. Walaupun Nabi SAW, beliau pun merasai sakit sakaratul maut. Ha. Dan kemudian setelah Nabi merasai sakit sakit maut, Nabi telah tanya kepada Israel, eh, kalau macam ni ke? Ha? Kesakitan maut. Kalau macam tu, aku tanggung separuh daripada kesakitan maut untuk aku supaya diberikan kepada aku. Jadi separuh daripada kita punya kesakitan mati, Nabi dah tanggung dah. Ulama bagi bagi apa perumpamaan kesakitan maut ni seperti ditetak oleh pedang sebanyak 360 bilah pedang dengan segentak ada yang yang apa yang yang apa ni mengumpamakan kesakitan maut ni seperti kita menguliti satu sesuatu binatang yang hidup cuba try ambil kuku kita kita cabut tengok macam jadi kesakitan maut ni macam kita mengupas kulit kita yang sedang hidup lah kita yang tengah hidup ni kalau kecalah sikit pun dah, dah pedih sakit kan ini dikuliti hidup-hidup itu kesakitan maut Ataupun ditetak dengan pedang sebanyak 360 kali tetakan segentak Itu kesakitan maut Memang semua akan merasai maut dan semua akan merasa sakitnya maut Sebab tu orang tak suka mati Pasal apa? Sakit Kerana roh tu kalau nak berpisah daripada jasad tu Maka dia terpaksa dia, dia berpisah Dia keluar daripada badan tu nah, Daripada kaki tu sampailah keluar daripada ubur-ubun tu Dia akan merasai sakit Kalaulah kita tercucuk misalnya tercucuk anak panah misalnya ataupun duri ataupun kayu kan kita nak tarik keluar daripada isi yang tercucuk tu sakit tak? Ha? Ha, jadi ha, itu baru sikit tu itu kesakitan luar ini sakit maut tu lebih-lebih lagi. Ha, ketika roh nak meninggalkan apa ni jasad kita ni setiap tu akan dirasai kesakitan tu. Kalau yang jahat tu nanti malaikat tu mengentak-mengentak mengenggut-mengenggut dia. Dan jeritan Orang yang Orang yang Masyarakat Orang yang apa ni, Orang kafir Orang yang apa, Tidak beriman Orang yang ingkar kepada Allah Ketika dia mati itu Jeritan dia Didengar oleh Semua binatang-binatang Makhluk-makhluk yang lain Kecuali manusia Kalaulah manusia mendengar jeritan Orang yang nak mati Semua taubat Semua akan bertaubat. Pasal apa? Dia punya kesakitan itu Jeritan dia itu ia ya, terlalu hebat sehingga orang kalau dengar pun akan jadi takut dan akan bertaubat semua. Dan ketika itu mati dia akan melihat roh keluar daripada badan dia. Sebab tu biasanya orang mati di mata dia dia tengok mana atas. Sedia sedia sedang melihat dia punya roh tu keluar daripada badan dia. ready? sedih eh? Sedih nak mati. <laughs> sedih tak sedih mati juga kan? Oh. Jadi lebih baik kita bersedia untuk menghadapi kematian. Bagaimana? Sikit lagi? Sambung lagi. Ujian mana balik pun tak boleh kan? <tuh> Salafus soleh sering takut dari su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni akhir yang buruk. Su' tu buruk Khatimah tu khatam lah Akhir Maknanya mati yang buruk lah Mati yang dalam keadaan yang tidak baik Su'ul khatimah Kita selalu doakan Allah makhtim lana bihusnil khatimah Wala takhtim alaina bisu'il khatimah Ya Allah kau Akhirkanlah kami dengan Akhir yang baik dan janganlah engkau mengakhirkan kami dengan akhir yang Tidak baik maksudnya matilah jadi orang salafus soleh ni orang yang hidup dululah Sahabat tabi'in, tabiat tabi'in Ini dipanggil salafus soleh Para salafus soleh sering bimbang dan takut dari su'ul khatimah Dalam hal ini ada berbagai-bagai berita yang diceritakan mengenai mereka Yang saya tidak akan membawanya di sini Supaya bicara dalam tajuk ini tidak terlalu panjang Apa yang sangat memimbangkan ialah adanya beberapa hadis Umpama sabda Rasulullah Sallallahu SAW Fawalladhi la ilaha wairuh Inna ahadakum, ahadakum laya'amalu bi'amal ahli jannah hatta ma yakuna Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un Fayasbigu alaihi alkitab Fayamalu bi'amal ahli nara fayadukhuluha Wa inna ahadakum laya'amalu bi'amal ahli nara Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un Fayasbiquna 'ala al-kitab faya'malu bi'amali ahli jannah oh, faya'ruhulaha. ini yang takut ni. Fa qawala la ilaha illa yang tidak ada tuhan yang layak disembah melainkan dia. Sesungguhnya salah seorang daripada kamu dia beramal dengan amalan ahli syurga. Dia beramal dengan amalan arsy masanya dia beramal soleh semasa dihidup hinggalah di antaranya dengan syurga itu jaraknya hanya sehasta saja maksudnya dia dengan syurga itu dah dekat dah dia punyalah baik punyalah soleh dia beramal kat dunia ni sehingga diumpamakan dia dengan syurga itu dah dah satu hasta dah dah, dah hampir dah, dah Dah masuk dah perumpamaan dia tiba-tiba dia telah didahului oleh tulisannya maksudnya takdir mendahului dia mananya telah tertulis akan nasib dia sejak azali lagi sejak dia dilahirkan sejak dia di dalam perut ibu dia tu takdir yang dituliskan kepada dia tu adalah dia mati dalam keadaan tidak baik maka dia pun beramal dengan amalan ahli neraka maka masuklah dia ke dalam neraka itu dan sesungguhnya seorang kamu tetap akan beramal dengan amalan ahli neraka sehingga di antaranya dengan neraka itu bejarannya hanya satu saja Mananya dia hidup dia dekat dunia ni jahat, masyarakat, jahat, masyarakat sampai dia dengan angkaka tu sehasta je, dah dekat dah. seolah dah nak masuk angkaka dah. Tiba-tiba dia telah didaului oleh tulisannya. Maksudnya takdir telah mendaului dia. Sehingga dia pun beramal dengan amalan alih syurga. Maka masuklah dia ke dalam syurga itu. lalas la, la dia buat. Baik lalu mati masuk syurga. Yang tadi, buat baik je. Tiba-tiba lalas -tiba, la, la semenit, dia buat dosa lalu mati masuk neraka di sini ulama khilafah sama ada masuk neraka tu masuk neraka Islam selama-lamanya ke atau transit sekejap jadi ulama ada dua pendapat ada kemungkinan memang dia betul-betul Islam dan sebagainya tapi last-last minute dia murtad last-last minute dia murtad dia syirik akhirnya mati dalam keadaan murtad syirik naudzubillah akhirnya dia akan masuk neraka selama-lamanya Ataupun orang tu Dia tak dia tak buat perkara yang murtad Dia buat satu dosa, dosa besar Dan Allah tak sempat dia taubat, dia mati Dan Allah menghukuminya lah dengan sebab dosa dia tu Masuk juga dalam neraka Tetapi dikeluarkan semula setelah tamat tempoh lah ha, Ada dua kemungkinan Jadi dua-dua pun kita tak mahu lah ha, Kalau rasa sanggup nak transit sekejap dalam neraka Bakar dulu ambil lighter, bakar dulu tangan Atau buka dapur gas tu Letak dulu tangan dalam 10 minit dua Rasa-rasa ha, sanggup tahan tu tilaga hmm. Tapi di sini dia kata fa yasbiru alaihi alkitab, takdir telah mendahuluinya. Ha di sini yang orang takut ni. Jadi ada yang ada yang menggunakan hadis ini untuk beralasan kalau macam tu buat apalah kita nak amal. Buat apa nak penat je beramal nanti dalam minit takdir kata mati dalam keadaan tak aa, tak baik akhirnya masuk neraka. Buat penat je beramal, baik enjoy. Masalahnya sekarang tahu tahukah? Siapa tahu dia mati baik ke jahat? Ada yang tahu? Tapi tak ada siapa yang tahu. Nabi kata, malu, kamu, lima Setiap kamu akan dipermudahkan untuk kamu beramal dengan apa yang telah kamu diciptakan. Kalau ditakdirkan jadi ahli neraka, Maka dalam kehidupan dia memang buat jahat je. Tapi kalau dia ni memang ditakdirkan ahli syurga, Dia kehidupan dia akan buat baik je. Sebab so, tak ada siapa pun tahu dia mati, masuk syurga ke neraka. Ada yang tahu? Haa. Jadi kita beramal, beramal, beramal, beramal. Dan insya Allah kita kan mati dalam keadaan yang khusunul khatimah. Lah. Tak siapa pun tahu kan? Jadi kita berusaha untuk beramal dan kita tak tahu bila kita nak mati. Kita tak tahu bila kita nak mati dan kita tak tahu kita mati dalam keadaan macam mana. Maka selagi ada kesempatan kita berlakulah, berbuatlah baik, beramallah sebanyak-banyak yang mungkin. Dengan berharap kepada Allah bahawa kita akan mati dalam keadaan yang baik ha. Kita pun belum tahu lagi kita mati macam mana Tiba-tiba kalau tak takdir mati buruk baik tak ya, Hamal. ya Macam dia tahu pula dah dia nak mati buruk kan? Tak ada siapa pun tahu dia mati dalam keadaan buruk ke baik ke Dan tak ada siapa pun dihalang oleh Allah untuk berusaha buat kebaikan Dan ulama kata yang dalam, yang, yang dalam hadis ni ini jarang, jarang sekali berlaku yang mana dia ni kehidupan dia Baik baiknya tiba-tiba lepas seminit dia murtad ke ataupun dia buat dosa masuk syurga ini jarang-jarang sekali berlakulah. Ah kebanyakannya orang yang kalau kehidupan dia baik InsyaAllah dia akan mati dalam keadaan baik. Mungkin cuma kemungkinan dia buat baik itu sebenarnya ada udang di sebalik mi. Ha, dia buat baik, ya, tapi sebenarnya supaya dipuji, supaya dip, ha, dipanggil orang yang soleh, supaya dipanggil orang yang alim, supaya dipanggil orang yang dermawan macam-macam lah. ha, Dia buat baik itu niat dia tak betul, dia buat demi kerana manusia ha, Ini ha, biasanya orang macam ni mati dia sebuluh khatimah lah. Tapi kalau memang dia ikhlas kerana Allah, dia buat baik memang kerana Allah, insyaAllah dia akan mati dalam keadaan yang baik lah Manya di sini, Adi sini nak suruh kita apa? Jangan overconfident. Jangan overconfident. Hendaklah ada harapan kepada Allah dan juga ada takut kepada Allah. Ha. Nabi kata al-imanu bainal khawfi Iman itu di antara takut dan harap. Ha. dalam matai kelas tasawuf kita dah bahas kan tentang takut dan harap. Jadi kita kena ada dua-dua. Harap supaya Allah Taala terima kita, Allah Taala terima, <coughs> terima amalan kita. Harap supaya Allah Taala ampunkan dosa kita. Harap supaya Allah mati ke dalam keadaan yang baik dan harap supaya Allah Taala bebaskan kita daripada seksa kubur, mahsyar, mizan, sirat dan harap supaya Allah masukkan kita dalam syurga. Dan takutlah kita Allah tak terima amalan kita, Allah tak terima taubat kita, takut kita mati dalam keadaan yang tak baik, takut kita di seksa kubur, mahsyar, mizan, sirat dan masuk ke neraka. Sayna Umar dia kata kalaulah di syurga di akhirat nanti akan diumumkan bahawa aa, dalam 1000 orang tu 999 akan masuk neraka kecuali satu saja yang masuk syurga aku berharap akulah yang satu masuk syurga tu. Tapi kalau di, <coughs> diumumkan dalam 1000 dalam 1000 orang tu 999 apa ni? Aa, masuk syurga Satu orang yang masuk neraka Aku takut akulah yang seorang yang masuk neraka tu Jadi takut dan harap tu Kena sentiasa adalah Jangan over confident Dan jangan putus asa Kalau kita terlebih sangat harap Jadi over confident Nanti kita pun boleh ditipu oleh syaitan juga Ataupun kita kita terlebih takut pula hang kita putus asa dengan rahmat Allah akhirnya kita pun ditipu oleh syaitan juga jadi kita kena sentiasa seimbangkan perasaan takut dan harap kepada Allah Subhanahuwataala Sabdanya yang lain berbunyi innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah Fima ma yabdul linnas wa min ahli annar wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli annar Fima ma yabdul linnas wa min ahli jannah Sesungguhnya seseorang itu akan beramal dengan amalan ahli syurga sebagaimana kelihatannya pada orang ramai akan tetapi dia adalah dari ahli neraka dan sesungguhnya seorang yang lain akan beramal dengan amalan ahli neraka sebagaimana kelihatannya pada orang ramai sedang dia adalah dari ahli syurga. Ha. Ini ada kisah ni. Macita pun boleh ah eh, sikit. Ada satu kisah adalah satu perangan eh. Satu ang satu ang di sedang berperanglah zaman Nabi ni Nabi pun ada. Jadi seorang jin ni sungguh-sungguh dia perang-perang-perang dia bunuh ni hebatlah. Jadi sahabat tu jumpa ya Rasulullah. Masya-Allah. Hebatnya dia tu. Kan? Dia ni pasti di syurga ni sebab dia berjuang. Rasul kata dia ahli neraka. Rasul kata dia ahli neraka. Jadi dipelik. Dipunyalah hebat punya yang dia bunuh sungguh-sungguh dia, dia ni kan yang datang semua habis dia dia, dia, dia, dia dewas, kan? Tapi macam mana Rasul kata boleh kata dia ni ahli neraka? Jadi dia pun tak puas hati, dia kata Nabi mesti cakap benar ya. Nabi tak akan cakap bohong Jadi dia tengok, tengok, tengok Jadi akhirnya orang tu Kena, kena satu Kena satu tetakan lah Jadi bila terkena satu tetakan tu Jadi dia tak tahan sakit Bila dia tak tahan sakit, dia lari bila satu-satu Satu satu curuk tu, akhirnya Dia membenamkan diri dia, dia bunuh diri Akhirnya mati, jadi dia pun kata Sadaqah Rasulullah Alaihi Wasallam lah apa yang Nabi kata ha, Ni maksudnya Zuhir nampak macam Masya Allah Dia ni, ada syurga ni ha, Maknanya, belum tentu lagi lah Kadang-kadang dia ahli neraka ha, Tapi kita ni jangan tengok orang <laughs> Jangan tengok orang Tengok diri kita ni, aku ni konon-konon Cik, orang tengok macam lah Aku ni ada syurga, tak tahulah aku ni ada syurga Ke neraka kita kena ada perasaan takut lah di situ. Jangan terlalu over confidence sangat. Sentiasa iringi perasaan harapan kita tu dengan perasaan takutlah. lah. Dan jangan kita mudah menilai orang tu Kadang-kadang orang tu macam tak betul je macam banyak ni kan. Tapi mana tahu dia besok bertawabat jadi balai Allah mati dalam keadaan apa ni, beriman. Dan orang yang kita puji yang kita tengok orang, ataupun diri kita yang kita rasa hebat sangat ni besok belum tentu lagi. Jadi di sini supaya suruh kita sentiasa harap dan takut. Hadis-hadis yang membicarakan tentang hal ini ada banyak lagi. Kebanyakan para imam dan orang yang bimbangkan tentang su'ul khatimah. Moga-moga Tuhan lindungi kita sekalian daripadanya Mengatakan bahawa su'ul khatimah itu biasanya menimpa orang-orang yang suka mencuaikan semayang. Ha, ini dia. Antara sebab-sebab yang orang yang selalu mati dalam keadaan su'ul khatimah lah yang tak baik. Dia cuai semayang dia. Maksud cuai semayang ni kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak semayang. Semayang pun akhir-akhir waktu dan nak habis. Ataupun selalu kodok je. Ha, nantilah, nantilah, nantilah, akhirnya habis waktu, paksa kodok. Nah, itu cuai dalam semayang. Ataupun orang yang suka minum khamar, minum arak. Ataupun orang yang suka menderhakai kedua ibu bapa. Ini ha, bahaya ni. Ataupun orang yang suka menyakiti dan menyusahkan orang muslim yang lain. Tak ada kerja lain, dia nak menyakit orang je, dia nak bagi orang sikit hati je. Menyusahkan orang tu. Ataupun orang yang senang melak senang melakukan maksiat-maksyiat besar. Maknanya dia buat maksiat, dia tak rasa benda tu maksiat. Dia buat maksiat, dia tak rasa risau, tak rasa bimbang. Orang beriman yang benar-benar beriman ni, kalau dia buat dosa, dia dia akan anggap dosa tu macam sebuah gunung yang besar yang akan menghempap dia di belakang. Itu orang beriman. Bila dia buat dosa, dia rasa macam tu sekali. Tapi orang-orang yang munafik, orang yang fasik ni, orang yang yang mana dia buat dosa dia menganggap seperti saya kurang lalai yang hinggap boleh hidung dia dia tepis macam tu je kan lagi dia tak ambil kisah sangat jadi orang beriman ni dia tidak akan merasa senang melakukan maksiat dan dia akan segera bertawabat lah ataupun orang yang tidak mahu bertaubat kepada Allah SWT daripada dosa-dosanya Allah telah berfirman sumakan akibat الذين اساءوا سوءا انكذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون ar-rum ayat 10 kemudian itu akibat orang yang mengejarkan kejahatan itu adalah kejahatan disebabkan mereka mendustakan keterangan-keterangan Tuhan dan mereka suka memperolok-olokkan ya, tak ada apa, apa pun tak semayang. tak ada apa, -apa pun ha, aku buat ni tak ada apa, -apa pun mana-mana ha, ha, tak ada pun ha, ada orang dia mencabar Allah Subhanahu wa taala nak jumpa orang macam tu? Aku dah lah kau mana-mana tak semayang, mana, apa ada Tak ada pun aku dah lama tak semayang pun, Tak ada apa-apa pun ha, Tunggu ya. Itu manusia yang tu lah. Allah subhanahu wa ta'ala Memang sebab tu sifat kamal Allah tu Ataupun rahmat Allah tu mengatasi Ataupun kemurkaan Allah Rahmat Allah tu mengatasi kemurkaan Allah Kemurkaan ha. Allah Ramai lagi yang orang kafir tak sembah Allah Menyirikan Allah, Allah tetap bagi dia rezeki Tetap bagi dia kaya, tetap bagi dia sihat Tapi sekali Allah tangkap ha -ha, Siap lah Sekali Allah tangkap, Allah tak tangkap Di dunia, Allah tangkap Di akhirat ha, Maksud tu Menangis air mata darah, air mata nanah pun tak guna ha. Jadi kita, mana kita ni Jangan, kita kadang kita tak ada sampai macam tu Tapi kita kadang-kadang terpedaya Dengan orang-orang yang macam tu Ah, Dia tak pernah semayang pun, kaya raya je. Ah. Syaitan tu pandai kan, kau tengok orang tu. Tak payah penat pernah macam kau nak bangun-penat subuh pergi surau apa-apa dia. Kau apa pun tak ada, dia tengok tu. Kan? Tak pernah semayang pun, tapi bungalow berbiji, kereta berbiji. Kelang ah. kau, buang masa pergi masjid pergi surau. ada ah, apa-apalah, kau tengok dia. Kalau kau nak macam dia, tak Tak payah pergi. Ha, terpa, ter, terpedaya lah Kadang-kadang kita, kita terpedaya Pernah-pernah oh, je aku ni Tonggang terbalik semayang, tahajud zikir, Quran Buat tu, buat ni, pakai perudah, pakai ni Dekat pergi mengaji Tak dapat juga jodoh, tak juga dapat rezeki Tak dapat juga tu ha, Jadi kita menjalin Allah ujilah Ujian ni ada dua Satu dengan kesenangan, satu dengan Kesusahan, dua-dua merupakan Ujian ha, Jadi kita naklah sentiasa Lulus dalam ujian lah ha. <laughs> Segala ah eh, semua yang akan menanti kita di akhirat tu ada sesuatu yang tidak dapat kita bayangkan Ah ha, bersabarlah sekejap je. insya hujan eh. pun dah berhenti. <coughs> Berdiri sikit lagi sampai habis eh, sampai bawah tu. Sawijilah bagi orang-orang bagi tiap-tiap orang Muslim mengharapkan Kurnia Allah SWT agar Dia tiada mencabut daripadanya nekmat Islam Sesudah dia memberikan kurnia itu Kepadanya tanpa perantaraan sesiapa pun Hanya ditakuti bahawa Nekmat itu akan berubah disebabkan ke Kecuaian hamba yang tiada mahu Mensyukuri nekmat yang besar itu Iaitu nekmat Islam Nekmat yang paling besar Sekali adalah nekmat Islam Bukan kekayaan Bukan harta, bukan pangkat Bukan kuasa, bukan Bukan segala-galanya. Nikmat Islam tu ni, walaupun kita hidup kita penuh dengan penderitaan, kesusahan. Semua hidup kita sakit terus, susah terus, miskin terus. Tapi kita ada iman, ada Islam. Dan mati dengan Islam, kita berjaya selama-lamanya. Berjaya selama-lamanya. Tapi orang tu ada pangkat, ada kuasa, ada harta, dia kaya, dia handsome, dia cantik, dia sihat. Semua hidup dia mewah, gembira sepanjang... Semangatnya hidup dia. Tapi dia tak ada iman. Dalam hati dia tak ada Islam. Dia lah manusia yang paling rugi. Se-rugi-ruginya. Selama-lamanya akan diazab dalam neraka. Jadi kita kena sedar nekmat Islam ni. Tak ada siapa. Kita tak pernah mohon pun. Tak pernah apply pun. Tak pernah minta. Tiba-tiba Allah bagi kita Islam. Itu satu nekmat yang sangat besar. Kita akan tahu nekmat iman dan Islam ni. Bila kita mati nanti di pandang masyar. Dan Allah akan kata. Wamtazul yaum ayuhal mujrimun. So, dalam surah Yasin tu kita baca selalu kan. Pada hari ini berambuslah orang-orang mujrim, orang kafir, orang musyrik, orang munafik semua, gambus Allah halau masuk neraka semua. Dan masa tu kita tahu alhamdulillah Allah, aku mati dalam Islam. Wala tamutunna illa wa muslimun. Setengah para salah bersumpah dengan nama Allah bahawa tiada seorang pun yang akan merasa aman, tidak akan dicabut Islam daripadanya. Malaikat akan mencabut Islam itu daripadanya. Ha maknanya kita kena sentiasa apa takut nikmat-nikmat nikmat Islam yang Allah bagi kepada kita ni bila-bila masa saja Allah boleh cabut. Ha, jadi kita kena ada risau dan takut. Kalau kita tak ada risau dan takut, maka takut-takut akan dicabut. Ha, siapa yang tak risau, tak tak takut, maka ada kemungkinan akan dicabut nikmat tu daripada dia. Maksudnya di sini dia akan sentiasa memeliharalah iman dia, Islaman dia. Antara itu adalah dia terus menerus memohon dan merendahkan diri kepada Allah SWT agar dia mengurniakannya husnul khatimah Pernah direbaikan dari Iblis La'anatullah ke atasnya bahawa dia berkata Patah tulang punggungku kerana ramai orang yang memohon husnul khatimah Aku sentiasa berkata bilakah orang-orang itu akan merasa ujub megah dengan amalannya Aku bimbang mereka sekalian telah sedar Ya Allah, Ya Tuhanku kami memohon engkau dan dengan cahaya wajahmu yang mulia dan dengan hak bagi zatmu agar engkau kunikan kami Hustunul Khatimah ketika mati Amin Juga kami memohonkan untuk para kekasih kami Dan sekalian kaum muslimin Wahai pembelas dari sekalian pembelas Rabbana la tuziq qulubana Ba'da idh hadaitana Wahab lana millalunka rahmatan Innaka antal wahab Al-Imrah ayat 8 Wahai Tuhan kami Janganlah engkau sesatkan hati kami Sesudah engkau memberinya petunjuk yang benar dan berikanlah kami rahmat, sesungguhnya engkau Maha Pemberi, Al-Imraya 8. Rabbana afrik alaina sabran, wa tawaffana muslimin, Al-Araf 126. Wahai Tuhan kami, penuhkanlah dada kami dengan kesabaran, dan wafatkanlah kami sebagai orang-orang yang beriman. Amin. Ya rabbal Alamin. InsyaAllah. Jagalah kita punya apa. Memang orang yang beriman itu akan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahuwataala. Semakin hebat ujian Allah kepada orang itu semakin tinggi darjat dia. Asyadul bala'i al-anbiya summal amsal fal amsal nabiyy. Yang paling teruk diuji oleh Allah Subhanahuwataala adalah para-para nabi dan orang-orang yang semisal dengannya dan orang yang semisal dengannya. Maknanya kalau kita ingin menjadi mencapai martabat seperti nabi, bukan jadi nabilah maknanya ingin mengikuti jalanan nabi siap sedialah untuk diri kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kata orang beriman tu, apa ni, Nabi kata orang beriman tu dia tidak akan aman daripada ujian selama 40 hari. dalam masa 40 hari tu pasti akan ada ujian datang kepadanya. Dan kalau dia lari ke gunung-gunung pun ujian tu akan datang kejar dia. Dia sentiasa akan diuji. Jadi kita yang penting kita Bersabar dalam menghadapi ujian. Ujian ini datang dalam macam-macam bentuk dalam dalam kemewahan pun ujian, kesusahan pun ujian, sakit, sihat, kaya, miskin, sebagainya semua tu ujian kita hadapilah dengan sabar insyaallah. Sekejap je lagi tak lama kita mati, kita enjoylah malamannya. Wallahu alam, mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala bagi kita taufik dapat kita faham, amalkan, sampaikan. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Apa yang tidak baik itu sekelemahan salah. Saya minta ampun kepada Allah. Minta maaf kepada para muslimin, muslimat. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khutimah. Dan Allah selamatkan kita daripada mati suhul khutimah. Wallahu alam itu majlis yang kafarah mari subhanallahi hamdalahilla ila ladana astaghfiruka wa atuubu ilayka subhanarabbika rabbil izati lamma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh